Pa po që edhe më shira e tim Bi Muhammedin sallallahu a alaihi wa sallem Bi shukëtët i dhe të gjithë Atat të cilët e ndjekin më të mirë Delin ditën e gjëkimit Të të përmendim Në dërësën e sanchëm Burimet e argumentimit në Besimin në islam Në akidën islame Dëke pas parasit se Zdo grupacion që jeton Nësi përfaqen e tokës I këzohet disa burimeve të argumentimit Mbi qështët që ata I jetësojn Dutë të dinë qdo musliman Dutë të dinë qdo musliman I që i përkacot në Kible Dhe thotë se I dërgumë jonështë Muhammedi Sallallahu alaihi wa ala ari Ti njehë Se cilat janë burime të argumentimit Prej ngana i marim informatat dhe argumentomi për qështjet për të cilat flasim i jetojm të ke fundit ndoji hera dhe zimi me njerëzit në mohabet e kështu më rath me qka argumentomi për një qështje cila është e barë dhe zezë dhe kështu më rath e mira për po e keqe apo në veçanti në qështjet e besimit në qështjen e akides në qështjen e akides në qështin që na e besojnë nëse kjo është e këtil dhe e këtil dhe e këtil me qëka argumentohen ehri suneti që janë ihtartë e sunetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem ka shumë njerës që pretendojnë sende pretendojnë njeri u shpesh her sende si janë të mira apo të qia kërhin në Muhabet më ato njerësi kur folë me ato njerëzi, thunë se është e bardhë për e zesë, e këtila për atilë. Dhe në vazhdimësi njerëjë të gjithëherë këtë konë argumentë, këtë konë faktë për atë punë. Apo edhe ma thishtë me thanë, njerëzë që peshë herzijen më zveti për qështi të dunjasë. Dhe kur njëherë nuk pajtohen për palës tjetër, me bashkë bisedusin, nuk pajtohen kur njëherë, vetëm e pretendime, vetëm se kjo është e këtila po atil. Po njerëz e dëshirën argumente, apo dëshirën në diqka e cila nëzirët në mas, dhe të quatë fakt, argument, se kjo është kështu apo kështu. Pandaj në islam, në qështet e zankave, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallim tha, ajlën e muddej e lbejjine, aji cili pretendon një gjaduot cil argument. Aji cili e mohon duhet betot Duhet betot Në më thonë, aji cili pretendon Ndiqka, duhet cilë argumente Kjo edhe ma shpejt Lezara është në qeshtën e fes Në qeshtën e besimit Në qeshtën e Allahot Në qeshtën e kryu si ton I cili në ka kryu Dhe në ka si edhe në këtë dunja Aji I cili në furnizon dhe në Në jetësën neve dhe në i ka kryu Se e bebet e jetës Për Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka lënë njeriu kështu thjesht të jeton pa argumente. Pa fakte, pa dëlilë. Prandaj, ajo që e ndalon ehli sunnetin prej tierëve është se ata për burim të argumentimit marrin Kur'anin fizik, librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Përbërim të argumentimit nuk kanë mendjet e njerëzve. Nuk i kanë mendjet e njerëzve të thjeshta. Nuk i kanë mendimet e thjeshta të njerëzve. Por, kanë fjale në Allahu të subhanu wa ta'ala, e cila fjale Allahu të gjellala është të shajt. Dhe koptimi fjale të Allahu të subhanu wa ta'ala është të shajt. Përndajat të zdoherë, dëshirojnë tekst. Këthana Allahu të gjellala kështu në Quran. Këthana Allahu të gjellala kështu në Quran. E kështu marath mundohon të argumentohen në vazhdimësim të teksteve. Nga selebri Allahu subhanahu wa taala është u dhet imam i besimtarit, dhe kjo vazhdon deri ditën e gjykimit. Po një ashtu, e drita në radh më herë vjen suneti i Muhamedit ali sallallahu alaihi wasallam. Pra dy shpallje kemi. Shpallja e cila ka artık neve, përmes Kur'anit, përmes librit të Allahut që është për mledhë në 14 mëtsura duke fëllu prej al-Fatiha dhe në kull audhu bi Rabbin Nas 14 mëtsura këta janë argumente për neve në fejnë e Allahut Subhanahu Wa Ta'ala në fejnë ti në qështën e besinit për zëtë madhë dhe të vogël në fejnë duhet argumentomi me Kuran duhet argumentomi me Kuran duhet këtë kjo në librin e Allahut Subhanahu Wa Ta'ala pas tajnë Në njohën e sunetit pe amëret Sallallahu alaihi wa sallam Për ndaj, djetarët islam kanë than Dheqëri e ehli sunetit është argumentimi me Koran dhe sunet Dheqëri e argumentimit Në qeshtet e akidës Tëk ehli sunetit është argumentimi me Koran edhe me sunet Për ndaj, ehli sunetit nuk jopin për parësi Fjallëve të njerëzve Fjallëve të krijesave Andrave Prallave Intereseve Dobive të personalet Dikujme për njerëzë Dhe kështu me rath Konkluzove Apo logike se kjesht Vetëm E kështu me rath Nuk jo apëm për parësi kënjer Para librit Të Allahu të subhanu e ta'ale Ajo që është pahu në Kuran Asajtë të cilës Allahu të subhanu Të reka thamë pa në Kuran Aji që li ka besu Allahu të i thotë po Aqë që i ka muho Allahu dhe pe ameri Sën Allahu e aleyhi vë sëllim e më hojnë besim tërtë lemje zigu ansiratë il mustekim ata nuk kanë deviju kur njerë nuk kanë leviz asë njëherë djatës dhe majtës nga rruga e vërtet duke mos i dhëmë kur njëherë përparësi kur njëherë përparësi njëher për mendimeve të filozofve asë keshfit asë mendimeve të thjesht apo mendimet ku njerëzë koncentroen dhe veqohen prej tjerëve dhe pasaj vinë një konkluz prej konkluzave asë shijes se njerëzve si kur që i bëjnë tjertë për Ullzimit të Allahu të subhenu a ta'ala Pasë që kanë qëndru në akidin e vërtet Në besimin e vërtet Dhe ajo që i banë ehl i sonetin I banë ehl i sonetin Ti këzoë në kësoj akide është glezër nëse marim historin islame Do të shofim djetarë të mdoj të islamit Të cënët kanë jetu e në qoshe të ndryshme të dunjas Në vendet të ndryshme të dunjas Nuk janë pas njëherë E kanë pas besimin e jetë Sigurisht ç'është rasti me Imam Ahmedin, rahimehullah, dhe Ishaq bin Rahawi, që nuk janë pa mëzvetë, në një kohë të gjatë, ndërsa çdo njëri prej tyre kanë pasur akidin e njëjtë. Çdo njëri prej tyre e ka pasur akidin e njëjtë, e ka pasur besimin e njëjtë, duke mos lëvizur as një pik të vogël, as një fije të vogël. Dhe Imam Tushunt, ta e Ahli Sunnitet që si janë pa mëzvetë, kur një herë, por e kanë pasur besimin dhe vazhdon kohë ashtu deri në ditën e gjykimit që Allahu subhenu o tala të i ban i tharë të haku të në vendet të ndryshme edhe nësa ata nuk shihën me, me zveti edhe nësa janë në gjyrat të ndryshme prej kombeve të ndryshme e kështu mënaf e kanë besime në jetë e kanë ati dhe në jetë dhe e kanë mënyrën argumentimit njetë dhe kjo është shkaku kresor mënyrën argumentimit në qështet e besimit e kanë të njetë Shekhu l'Islam i në tëjmijë e rahmaullah ka thanë Ihtartë e haqut Jan ihtartë të Kur'anit dhe sunetit Le ennehum ju athiru në kalama Allahi O kalama Rasulihi ala ghejri Sepsa ta japim për parësi Fjallëve të Allahu dhe pe Amerit Sallallahu aleyhi wa sallam Para fjallëve të tjirve Min kalami asnafi nësë Nga gjdo loj për lojeve të njerëzve Kjo shtirje Të gjdo njani për njerëzve I qili e ndin vetër në musliman Gdo njani për njerëzve I qili e përkatson vetër në istamë Shdo njoni prej njerëzve i cili e donë Muhamedin sallallahu aleyhi wasallem A i cili donë shpëtimin dhe gjenetin e Allahut Nuk ka mundësi të shpëton pa besim Të vërtet Pa bindje Të vërtet Dhe pa argumentim të vërtet Si kur që Allahum subhenu talaj pasla urdhru njerëzit të argumentonat osind. Nuk ka mundësi të vazhdojmë në hak Në të vërtet Dhe pas taj të në shkrinë ne dhe jeta Nuk duxon besimtari i vërtet të lejon që shoqëria rreth i ta shkrin ata. Dhe pas një kohë ky besimtar, ky njeriu i cili përkacsohet në kiblë, ky kjë njeriu i cili fal namaz, ky njeriu i cili krin haxhin dhe kështu me radh, ne pretendon se e do të vërtetën të ndikohet të ndikohet në çështjen e argumentimit me besime të tjera. Ka ndodhur specialë. Kur njeriu nuk i nuk i ka mesenet në mënyrë akademike, në më mënyrë shkencore të argumentuame. Ata do të ndikohet prej ëndrave, do të ndikohet prej shijes, do të ndikohet prej maslahatit, prej interesit të përgjithshëm. Do të ndikohet prej vatanit, do të ndikohet prej shtëpisë, do të ndikohet prej familjes, do të ndikohet prej imamit të vet, ngjamisë i fortë, do, prej prej njërzë, do, kojshis, do të ndikohet prej çdonjërit, prej njerëzve, do të ndikohet prej koqish, do të ndikohet prej rrugës vet rrugës ndoshta ndonde ko nga zdonjani i cili pretendon diçka se ka se din, a nuk din me argumentuata. Në në të njëjtën ton kemi sfida të ndryshme, kemi probleme të ndryshme. Problemi më ma i madh i njerëzve është se nuk din të argumentojnë. Nuk kanë hierarki, radhitjet të thotë të çartë se si duhet të argumentonë njëri. Her e shofim njëri argumentohet ku i konvenon në Kur'an, e me sunnet, e me izma, e shpesh her argumentohen njerëzit për ata që i konvenon me kias, me analogik, argumentohen me logik, argumentohen me interes për gjithshem, argumentohen me gjithshem, argumentohen me të gjithshem, për pas Kur'an i dhe sunnet, Allah në rujt. Anë në qështën të besimin të lezer, duhet të i bazojnë më vazhdimësi në Kur'an dhe sunnet, e jo si kur qire ka ndalë një disallojë njerëz ende joim në për internet ç'i thonë, me ata nuk bëhet mohabet, një di thënë ku a ka thënë Allahu dhe Peygamberi, ku kanë thonë? Nëse ne në, na në, në këtu nuk kemi. Çfarë ka thënë Allahu dhe Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është detyria atë? Si të argumentojmë na? Nëse burimi i argumentimit tonë nuk është kriju si jon. Ai t'i na falë, çfarë drejtësie është kjo? Ai t'i na kriojë. Ar djon te cilën ne besojmë na? E besojmë në rububijen e Allahut, e besojmë se Allah është Razak, Allah është furnizues, dhe krijuesi jon. Dhe ç'do me rof, ç'm presenteve i besojmë. Të shpesh harkun janë në zor njerëz në vështirësi të mëdha, ja? kur e kanë djalin prej kancerit smut, kur e kanë gruën prej kancerit smut, kur janë në mes të detit, kur ju vjen shpirti të fyty, kur ju jeni shpirti të fyty. Shpesh atë njerëz argumentohen apo i drejtohen, Allahu subhanahu wa taala, mirpo në qështet e besimi të bërë, në qështen e jetës e zakonshme, a jetën e zakonshme, e përdiqme, nuk ka mësibete, nuk ka fatkeci, nuk ka keçtrajtime, nërmala është tjeta, me familje, në ratë, shnosh, ushqim, pun, emër, të mirë, asadush, ata njërës nuk argumentohën me kuran dhe sunet, e nëve që antinë qështet e besimi të lezër, përëndaj, masë darët të lëkë i borimi argumentimit të na, Burim i argumentimit të na është Korani <coughs> Pas të e suleti I pejamerit sallallahu alaihi wa sallam I cili Alaihi sallatu wa sallam E ka ditë shumir Se do vin të vindisa prej njerëzve Të cilët Fidujmë ishtë bëjnë e her Do të bëjnë dallim mës fjallëve të Allahu Dhe fjallëve të pejamerit Sallallahu alaihi wa sallam Për ndaj thot Ibn Tejmi rahmu Allah Allahu i ka begatua këtë grup të njerëzve Kur ata i ka ndanë për parësi urzimit محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدهد كل أحد ويتبعون آثاره ذا أهل السنة يعني آتا تسلط إباسوين الفتن محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون آثاره ذا يبارسي لنشياتي باطنا وظاهرا نقابرين دا ذا ياشت سبسا إيتا أجد ما إلا الله يشمع إيتا أجد ما إلا الله يشمع نبيست ما إلا تييتا سكمي تمبران شمع Në pjesë të mëdha të jetës sa kemi të mbrojtshme. Pra imbrën dhe jashtë duhet të argumentojmë me Kur'anin dhe Sunet. Duhet të na ulësh në Kur'anin dhe Sunet. Empara ta se Allahu na shkruan Kur'anin dhe kështu marrë kemi argumentet shumë të në Kur'an se burimi i argumentimit tonë do të jetë vetëm Kur'ani dhe Suneti. Allahu dhe lavda sa në një ajet. Falyahziril ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna. Ou yusibahum a'dhabun elim Le t'kejnë kujtës atat të cilët E kondrështojnë urdhrin e ti Pratë Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam I cili Këta urdhrra i merë prej anës Allah Nga se Allahun është hakim Allahun është aj I cili vendon ligjet I cili vendon regolat A i cili A i cili në mësën e vësësitë argumentomi është Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ka për tjel Theli jahdherë Lëtë këtë kujdes, zdo musliman, zdo njeri tësili, thotë Muhammedur, Rasulullah E në të cibëhëm fitnë Mos t'i godet një fitnë Hima Maha'ili, Rahimahullah, ka thënë E të dhërimi l-fitnë E adhinë se shka nëshë fitnja El-fitnë të uhje shirk Fitnë është ekvivalent, është barabart Me shirkën, Allah u nërgjëtë Njeri kur nuk argumentot në qeshtet e besimit Me Quran dhe sunnet në më njëfët të sinqert Do të mundot rrugica pas të këto rrugica të i përkacon në kuran dhe sunet nuk atë ras të bje në shirk dhe jenë njëni pre neve në këtë zaman indikun prej zamanit indikun prej kohës indikun prej mohabeteve indikun prej mohabeteve dhe librave dhe romaneve të masonve dhe mediumeve e kështu më radhë njerëz të të të shumë dikon sa që dhe zërë edhe e lojnë argumentimin në kuran dhe sunet dhe sunet Dhe dhe një për regullat e helisonitit dhe se El haqq që ka dihim Hak që është i vjetër Hak që është i vjetër E vërtejtë është i vjetër Nuk ka nëvej për treja Nëse ka nëvej për shpegime Ba në shpegime treja, nuk ka problem Më të thjeshta, më të vizatume Me grafikone ndoshta Me tabele Por mënyra argumentimit në mbet e njeta Mënyra argumentimit du të mbet e njeta عندما ياشو كاثون رحمه الله شيخ الاسلام تيميه اهل الحق والسنه لا يكونون لا يكون متبوعهم الا رسول الله اعطت سلسله اد شيلوين هاكون دو ورتتن نو كمارين ودهاجس تيتير ياشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب تصديقه في كل ما اخبر فتم اي دو بتسوات في كل ما قال امره وطاعته في كل ما امر në të respektohet në çdo gjë që ka urdhëruar, waliset kjo menzilë lë gjirehë me të arëme, nuk i takon asnjërit për imamëve. Një propengesë më të madh të njerëzve në mosndijkje të hakut, një propengesë më të madh është lidhja e njerëzve me sebepe. Lidhja e njerëzve me xhallah. Dhe ne rrej vlanë. Një problem më të madh të njerëzve është Mos argumentimi i sendeve në basë, por argumentimi për mes njerëzve të cilët janë argumentu. Argumentimi për mes njerëzve të cilët janë argumentu. Shumice e njerëzve nuk din të argumentohen. Nuk din të argumentojnë. Nuk din me silë argumente. Dhe i marin të gatshme. Në fakt, do me thonë, armik nëmër nja i njeriut në këtë aspekt, është dembelia, është përtaqësia. Kur njeriut shpërtaqës, Për tacë, të pitë njëni për njërë dhe që ka tha hoxha? Që ka thua? Në knaci hoxha, apo? Hoxha në knaci, mirë kaldzeje Që ka kaldzeje? Që ka të regoj? Nuk di Kjo është gjehel, kjo është i njerëncë Por nëse edhe gabimi që ka kuptu hoxhe Kjo është i njerëncë në 4 orë Pasë e fletë ajte njerëzë Kjo është i njerëncë në 4 orë Dhe i njerëncë a vazhdonë, botë Në kubë e kësht dhe në këtë mënirë ështu e një rancën e ommet për ndër tha ibn Tejmi rehmën Allah se kjo qështje e argumentimit i takon vetëm pe amërit sallallahu alaihi wa sallam si takon imamit me thonë, ka thonë imam Ebu Hanifja këta ka thonë ibn Tejmija këta ka thonë marik ibn Enes këta dhe kështu më ratë fa i imambe por duhet këtë gjatë që e transmiton a imam të përkatsojmë në itibaj, në pasim të argumentit përndaj djetarët islam i ka nda në tërash tërejsa njerëzit në atë aspekët se, se, se sa mund të argumentohen ata dhe sa argumentohen ata të partë tërë muset të hidint ata që bëjnë i qëtijat mi po këtu flasim meselit kë të, të besimit ku nuk ka qëtijat meselit të besimit ku nuk ka qëtijat përndaj e dyta është ittibaj pasimi argumentit dhe beshëntari duhet të në gjithë jetën e vetë të mundohë të arin këtë dërejgjë të pason argumentin nga kërën e dhe suneti të mundohë të kuptan nëse nuk mundet më më me mësu për menq atëher me kuptim të dinë për a fërsisë se ku është meselja el ittibaj pasimi argumentit dhe zërë nëse arim gradën e ittibajit pasimi të argumentit atëher me lehenë Allahot me lehenë Allahot nuk do të këtë ma malverzime nuk do të këtë mashtrime nga na imamve nuk do të këtë mashtrime nga na e njerëzve që flasin për fej dhe njerë që flasin fer dhe shpjegojnë fer ata që kanë këbudzim ata që kanë oratori e kështu më radhë dhe mësojnë për fej edhe nëse lajthitin edhe nëse deviojnë në me rejën Allahot pasusit ka me të ndikë argumentin një njëri por musibeti me i madhionmetit Patë gsejmë si ama edhe ummetit. Arrin nat nat skal, nat grad kur ummeti islam. Njerëz të ozum, njerëz të xefalin namaz, njerëz që ndrishojnë, njerëz që, që thonë se ne janë pasus të selefit, e kështu me radh. Ne jet nuk janë të tillë, në argumentim, në fush, nuk janë të tillë. Ata thënë ka thonë filan imam. Vjen tjetri thot, po mua s'u pëlqen imam jot. Tjetrin pëlqen. A tjetri thot, mua tjetrin pëlqen. I fshati tem nuk pëlqen. I qytetit tem nuk pëlqen i na histeme më përqenë në kështë mëradhë dhe në këtë mënyr është ndihmuë prej vetë besimtarë, prej vetë njerëzë që ndihkin fenë, prej vetë njerëzë të odhzumë është ndihmuë përqarja po për ndryshe nëse ish pasu argumenti nëse pasu argumenti i të tibë pasimi argumentit atë herë mu nuk mbetë në një shetri në një shetri e haqëllarve në kone sotit E dojojm disa njerëz ku thrasin shejtërit e xhollarve. Kjo është gabim. Në respekt po. Në respekt po. Po shejtri jo. Është një libër në botën arabe. Hurmat ahli el ilm. Respekti i dietarm. Shofim disa xhallar në kohën e Sodit. Kur kanë ardhmë selejtë për çares në kulminacion. Marrën dhe shpjegojnë kët libr dhe e përkthein gabimisht. Në shejteria e hazlarëve. Jo, gabimisht. Na nuk kemi shejteri këtu. Na nuk kemi krishterë. As i hebrej. Qidis, na nuk kemi klerik të shenjtë. Hazlarët të shenjtë. Të shenjtë na në Kur'anin dhe Sunet. A e çshton dasër? A ka di kush më kupton këtu? Me thonë që respekti duhet të mos pasojë ndaj jetarëve. Respekt Dot më pas në ndaj dietare. Ka thënë Sheikh Muhammad Abdullah bin Rahmanullah, e vërtetën është se i thar të hakut dhe jan, të e ëhni sonetin ato tatë që i respektojnë dietar dhe marrin hakun. Kur flasin për dietar, flasin me respekt. Sikurçi kur të flasin për printon, atë më foni me respekt apo pa respekt? Për prindin ton, për prindin, si fritët me respekt apo pa respekt? Ju i dit më me respekt, edhe nëse bën gabim, apo edhe nëse bën ndonjë gabim i thot filan filan filan filan veprën filan filan filan fjalën e ka gabim po flit me respekt ndaj atij apo nuk shaut nuk mund të smot nuk thot ndonjë fjalë keqe për ta njo shtu të proxhallart nuk gjuan berrlok po xallart po filan mesëllan thuot kam respekt për filan i mirë po filan argumenti se ka tamam filan mënyrën e argumentimit se ka tamam nga se të ahlisuneti të shejtjan vetëm Kurani dhe Suneti dhe gabimisht të shpërkthi ajo ja. Gabim është përkëthim jasaj që ndikon edhe gabim është pasaj të ummeti islam Shetërimi i djetarërë, ja nuk janë të shetë i djetarët Kërës bëtë të madhë, janë të dhishëm, janë sebebë, janë vazhdu së të rrugës të bëjë amërit Sallallahu alaihi vesellem e kështu me radhë, mirë po nuk guzën të iipët Nuk guzën të iipët, ajo pozicion, ajo pozitë, sa atëhen të shetë, ja, ma hëshahum Ajo i ka rrud dietar me kjo, se ata shejt nuk janë të paprekshëm, të pagaburshëm. Këto domosdoshën e shejt. Shejtri e shkoloni dhe soneti. Edhe ijmaya umatit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku janë pyetur sahabët apo selefi për një çështje, kjo është mënyra e argumentimit tek dietar i Islamit në çështë të besimit. Prandaj nuk u godhën besimtarit me mar tjera, besimtari me marrë shejtri të tëra, nuk u godhën besimtarit me marrë Rrug të tjera, rrugjitësat të tjera Ja është në kuronit dhe sunetit dhe Iqmas se sahavet pë jamerit Sallallahu alaihi wa sallim Pra ndaj Thati ibn Dejmi Rahmullah Kjo pozit I takon vetëm pë jamerit Sallallahu alaihi wa sallim Dhe nuk i takon asnionit prej imamve Do të thot prej djetarve Sepse ahli sunetit dhe nuk i thadhan kët pozit Asnionit Fa hua lmaqsum Vetëm i dërgumion sallallahu alaihi wa sallim është i shetë praj pag Allëzhi la janë tëku anë ilhëwa I qëli nuk kam mundë si me full nga i pëshi Dhe të të tjetë kam mundë si me full nga i pëshi Se dhë që tjetë imat dhjetari A nuk kërin dëgjuë fjallë në salajfi që kanë thënë Kelamu l'ulama'i Fjallë të dhjetarëve Fjallë të dhjetarëve Fjallë të dhjetarëve Fjallë të dhjetarëve Jutëwa Wala juruwa Pështë të i lëtë A nuk transmitohet Sëpse? Për qëka? të fjallë të djetarëve saj përket chasedit edhe inatosjes me zveti ju të hua u e la jurua më shtjelat nuk transmitot nuk folet ta ndonjë është një djetar i stem që qëtë se khauj e ka pas një kolegë të vetin që që qëtë se jutin i këne ndëgju se jutin të gjithë të gjithë këto të dhe në kon në zanësët e i bën haqër e eskalanit rahimehu Allah wa rahimehu Allahu gjemiah E ka një liber Kisahawi, rahimahullah Kuflet për djetartë e Kairos Për djetartë e Gjiptit Ndërsa nuk ka Djetartë matë matë që i ka etu në Gjipt Ndër djetartë matë mëdhej është sujuti I cilë është një nëndër 3 djetartë matë mëdhej Që i ka nëshkyjt libra Sujuti, është një orë Libra të mëdhej e ka shumë Nuk e përmendë se khawi i sujuti nëndër djetartë Djetartë Nuk e p sujotin ndër djetarët se kanë pas me zveti mo abet kanë pas dhe bëdhon zanë ka me zveti nda i fjartit djetarët transmitohen me zveti që kanë thonë wala jurua dhe nuk ka mundësi mi shetrua ta nuk ban mi shetrua ta dhe kjo është një pozicjë është gabim dhe na e themi me gjuën ton se ata njerët të cilët mundohen mi shetrua ta janë kjo gabim është kjo shumë gabim i math me shëriat po atë me logikë shumë gabim i math se بر ه اكو نك نديشان هاكو سي شهيت الله جل جلاله قد ما بي صلى الله عليه وسلم كاثن انه هو الا وحي يوه اياته فوق محمد صلى الله عليه وسلم على شباله وكلام جميع الائمه تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم طب ابن تيميه رحمه الله فيالت الديتربه باسوين فيالت ابيغامريت صلى الله عليه وسلم ومعروض على كلامه فيال الديتربه duti paraçesim para fjalve te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti shohem a janë përputhje apo jo fa inwafqa sunneteh qubil ne se janë pajtim me sunetetin e tij pranohon dhe ila rud ala sahibeh ne se jo ikthehen pranarit qi ka thonuu wa hadha ma ubira anhu imam malik ne ka thon imam maliku me fjalen e vet kullu yakhudhu min qouli zhanat emirat per fjalve o ju rrëtë dhe i këthejët mëra pa illa sahibë ha dhe lë qabrë për pas pranarit të të të vërri Mi për Lëzër, se përket kësaj që e folëm dritash dhe argumentimit të kështu më rrath normal, në no, unirë negativë kanë mundësime në ndikua edhe disa prej shëbave, disa prej trive kur flasim për rëgëllarë, duhet me rujt gjurë në vetë nëse e folë, duhet me folë për gabimin e jo për hoxën, masë folë për hoxën shumë duhet me fol per Ja shton një not tjetër dhe një not edhe një not dhe një not dhe një not të këtu më radh vetëm se shtohet zjarmi. Por duhet, po, duhet ndoshta të përmenden me emra nëse duhet, ata njerëz të cilët gabojnë dhe e kanë gabim të përmenden me emra, po. Por ajo gabim financën dhe thjem preciz njerëzit, nga se për ndryshe, për ndryshe vetëm shtohet fitnia në ummet. Dhe ai treta, për burimeve të argumentimit argumentimit në në aqitën islame është ijmaja. Pas ijmaja e Ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ijmaja e dietarëve, pajtimi i dietarëve islam, në një meselesë për meselesave pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdekë Muhamedi riston sallam, mbrapa me sahabët nazar. Mbrapa kanë vde kanë me sahabët. Njerëzit të cilët kanë çin garanc për hakun. Njerëzit të cilët kanë çin garanc për hakun. Dhe këto sahabe, pejgamberi sallam sigurisht i ka pas dietarë e ka pas mujahida e ka pas istishhadin që kanë dhënë shpirtin e vet në jihad rrugt Allahut ka pas njerëz sadaka pasulën e vet kanë dhënë rrugt Allahut gjithë ato kanë qenë garant për hakun këto kanë pas akademik në të far akademik mujahidin pasi kurset që shpesh herë politika i zhirr ata akademik që shohim në botën arabe në par komisionet ndryshme ozallah të ndryshëm të mujë largohohen më njëherë më një anë më njëherë nëse ata nuk kanë pajtim me politikën e shtetit e natqoh Këta komisioni janë ba nga qifti e Bubekrit, nga Umar mëni Khattabi, nga Uthman mëni Afani dhe Ali Rd. Këta sahabet për një amerit s.a.v. për shumë për i meseleve janë pajtue gjithë. E në veç në ti për mesele të akidës. Janë pajtue. Dhe ati ku ka i gjmatë të sahabë, pajtim të gjithë sahabë dhe për një amerit s.a.v. se janë të pajtumë për një mesele, nuk me A, ka mundësi marë dikush mra pa me këndushëtu ata. A çavia i kundëstoi. Pandai thash, haku është i vjetër. Haku është i parë, i lasht. Çka të vinë mrapa dhe folin njerëzit kësht mohabet. Njërmë me shkurt romanë, më me më shkurt libra të ndrëshmë, kështu më raf. Më me shkurt libra, për libra më u shit libra. Muint me bë ballëçime sa dush, por ti mos e ndjehat letcin. Mos shkom mrapa. E ja ku më apë të daj. Kini ku ide kan thonë Selafi ka thonë Muadhi bin Gjebeli kini kujdes nga rëshitja dhjetarit të dishëm të urt i akum kini kujdes mëse ndjek nga të bidatin që i kanë ziraj lëse nëse ndjek i bësi kuraj përndaj prej burimeve të argumentimit dhe ndërtë parët që duhet të shikohen për një mësele për mëseleve duhet të shikohet i gjmaja a ka i gjma për atë mësele nëse ka i gjma ne simpatimit selefi ater wallahi any person icili dar yasha ijmau se selefit yasha ijmau se sahabe pejgamberi sallahu alaihi wa sallam hen qurslini min afalasallahu jalla wala yattabi ghayra sabili almu'minin nwallih ma tawalla rais indik ne nje rrug te rjashta rruga se besimtarve a besimtarte vërtet kan qen ata sahabe pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ata kan qen n hakun iclikatin taze e na ime këtu në kohën e e vjetër shumë në kohën shumë mës nga sa hapte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata kanë cin e afër hakut taze kanë pas u e tbe lirë sabilë e mu'minin dhe pasan në një rrugë tjetër jashtë rrugës së besimtarve nu allhima tawallan nuslihi jahannam na allhim nçat bidat çu tha rrugëllova nat person elaim nçat ç'është nçat rrugë ç'është u nuslihi jahannam ذا يفوسهم الجهنم وسعت مصيرها اي سفر فونديم كاتش تشو ايش كيو فرانداي اهل السنه تي يا تتصلت باسوين تو 3 بازا تصلت يان تشيتا 3 بازا تصلت يان تشيتا تصلت نيا اش تو نورمال مزر دو ته كوبتوون كوركان ار پرچاريت ته كوبتوون سيكور جي ثاس صلى الله عليه وسلم وهم على ما نحن عليه على ما انا عليه واصحابي ma hum ala ma'ana alaihi u ashabi ata duhet të jenë qatë që jam un dhe shukët e mi në qatë që është pejameri sallallahu alaihi wa sallam dhe shukët e mi për ndaj është më rancit, potenciot mendimi sëhavë gjithë pëse? nga se aji cili argumentohet me i gjma aji cili argumentohet me i gjma e ka fështitë argumentohet në kone e sotit mimlidh gjithë mendimi të djetarëve në kone sëhavë Sahabet kanë çën njerëz më diçëm, në sahabet kanë çën njerëz më më, më më pak me fat, s'ka pas fat. Saçi me gruaja është çu, është ngrit në xhami dhe ka refuzuar mendimin e a merr në khatabet në hidhbe. Nga kjo e kupton njeriu se ata nuk kanë pas fat në fe. Në çdo jo. gjë kanë pas fat në fe, ç'është kundërta asht. Sa të shëkon e kundërta. Në mesjet personale njerëz nuk kanë fat. Sa hautin ma më amar, më ki mor sa hautin në dunjë atë më mor vesh. Në fijezullum me të mund të çka donjë të marr në vesh. E me të prekën fyes, ka problem. Se feja nuk është e shente, nuk është strajt shumë dënje të cakt. Ka hum shëtria, ka hum vlera e fes. Ka hum vlera e xhenet dhe jahenemit. Vlera e shpëtimit të njëjtë ka humb. Prandaj, kjo është treta i xmaja e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i xmaja e selefëve, ka qenë shumë e vërtetuar, shumë e vërtet dhe për një meselë prej meseleve që ato janë pajtuar që vëllahi, kër është dashtë ata me ba natën ditë e kanë ba natën ditë e kanë ba vetëm e vetëm me polemizua dhe me debatua jo si kur sot që hiki njerëzit dhe nuk takohen dhe ju dhem dhe ju dhem që të vinderin një në përfundim muslimant ata kanë qenë njerëzit të cilët janë mledh ta natën kanë ba muhabet vetëm e vetëm që të arin një konsenzus unanim tjenë para të mendim dhe pastaj ka ç'ka vë lazer kasin argument, ne ç'ka ka sin rrugë besimtarëve, Allahu xhallahu nuk e ban që besimtarët humbin drejt. I kanë dhënë garancë pe amërit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk e ban që umeti i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem të devion, jo. Por sinqeriteti duhet të jetë në që të bashkohen muslimanët, të mbledhen të diskutojnë në një vend për vendeve. Ne të diskutojnë në medium për mediumeve, dalin hapta të flasin, të nxirin argumentet në shesh, që të bashkohen muslimanët. Kjo është bashkim iraz e vërtet e muslimanëve. Pra këto tre janë të shenjta tek ahli sunet ndërsa i thotë bidati te lazer kanë devijuar në vazdimsi, kanë devijuar në vazdimsi kur kanë marrë edhe mendime të tjera. Kur kanë marrë kur, kur janë futur në si burim argumentimit andra. Maslaha mursale kanë thonë, interesi i përgjithshëm i muslimanëve, i cili interes Allahu s'e ka mohuar, kështu kanë thonë. Edhe është e vërtet se interesi i përgjithshëm i muslimanëve, për të cilin interes nuk ka fol kundra Allahu është argument në fe. Merrposa Allahu ka fol keç. Nëse Allahu ka fol keç për atë interes, a bën mëmor? Sikur që kanë musliman plot interese. A nuk është interes i muslimanëve që rakia të shndërrohet në uful, ku e ka thënë jami-e sallallahu alejhi dhe sellem? A bën ti në rakien alkoolin ta shndërrojmë në uful? Ka thënë sallallahu selam, jo, nuk lejo. Uful ka qenë, a rakia ka qenë e jetimave? Yeti mes kanë paska me honger, s'kan paska me pi, s'kan paska fasuri. Sa të ken në blas vetëm, ka thonë ajo. Sallallahu alaihi wasallam. Ëndër ka thonë për rregullave të çmta që të përmendin të ardhmën, la ijtihad ma'an nass, nuk bën më pas ijtihad kur ka tekst. Sepse të na çentin Kurani, Suneti dhe Ijmaja. Prandaj nuk bëmi para kalu kur një herë. Nuk bëmi tekalu ato kur një herë. As më një drejhte, as të thorazi. Nuk bëmi mi parakaluaj. Po i parakaluam na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 të kë ignorantët, të këpitaqit, andrat, izraelijatët, nëjarjet, maslahatë, interesit ndryshme e kështë të më rathë. Ato i kanë tirat, nësa Koroni dhe suneti, apo ehli suneti, i kanë këto argumentime, lusim Allahum gjëllëvala që Allahum subhanët Allah të në banë të i tharoj dërhaqut dhe rinitën e gjekimit, argumentomi për që do të madhë dhe të vogël me Koran dhe sunet dhe i gjma dhe rinës të emërë Allahu Shpirtin, o sallillahum al-Nabina Muhammad.